Та в той же час кортить мене додому з поважних бесід про минулі дні. Бути самому хочеться мені. Євген Плужник Коли неможливо звільнитися від самого себе, людина знаходить задоволення у самопожиранні. Еміль Сьоран Між подвійним склом вони лежать уже не знати скільки років. Мабуть, вікно не розкручували давненько і не мили всередині, як це щороку робила моя мати у своїй квартирі. Я завжди їй допомагав. Мокрою ганчіркою повільно зрібав маленькі трупики, а потім ретельно мив внутрішню поверхню віконної рами від пилу. Цей простір між двома прозорими скляними оболонками – єдине місце, де нема часу і життя. Назовні – де проспект, постійний шум і різноманітні звуки, від різкого скрипу автомобільний гальм до світанкового дзвону птахів, а тут у кімнаті, лише шурхотіння сторінок або голоси дикторів новин із телевізора. Коли дивлюся на своє вікно, усміхаюся. Від великого світу мене відокремлює лише мертвий простір із нерухомими тільцями мух, великих і малих, геть висохлих і посірілих, які спокійно лежать на пожовклій і полущеній колись свіжобілій поверхні. І згадую тебе. Коли ти до мене приїхала, то жахнулася від мого занедбаного побуту, а потім засміялася. Чоловіки без жінок поволі перетворюються на свиней. Чому? Поглянь сюди. Ти показала пальцем на внутрішній простір вікна між шибами де лежать здохлі мухи, здохлі ще за попередньої власниці квартири, гідко скривилася і попросила до наступного свого приїзду розкрутити вікно і ретельно вимити зсередини. Тут роботи не почати край. А якщо я кудись зникну, ти ж пропадеш. Куди це ти маєш зникати? Нікуди ти не зникнеш. Ти мовчки усміхнулася і вже ніби про себе задумано додала. Не переживай. Я замість себе пришлю іншу. А тепер раптом знову позбавилася ти, щоб до наступного мого приїзду було чисто. Ок. Ок. Але наступного приїзду так і не було. Тому мені нічого не залишається, як дивитися на трупики мух і лише думати про тебе. Що я можу сказати? Думати про тебе перетворилося у стабільну, навіть по-армійському дисципліновану звичку. Інколи мені здається, що саме таким чином народжуються нав'язливі ідеї. Навряд чи я психічно хворий, хоча й психічно здоровим себе не назву. Можливо, я думаю про тебе, бо не маю чим зайнятися. Мене підбивають писати статті, брошури, методики з викладання мого курсу, виступати на конференціях і круглих столах, планувати тему докторської дисертації, бо кафедра потребує перспективних професорів, оскільки старі через рік-другий-третій зовсім здитинюють, повимирають. Мене постійно заохочують дописувати до газет і журналів, вести публічний і активний спосіб життя – утверджувати свій авторитет серед інших авторитетів, але йопсель-мопсель мене все це зовсім не цікавить, і я мало цьому вділяю увагу, хоча й не відмежовуюся. В мене є інше приємне заняття – думати про тебе. Коли я спостерігаю з вікна за випадковими людьми, які йдуть на тролейбусну зупинку, щоб зникнути з мого поля зору в громадському транспорті, коли під час лекції, зробивши незначну паузу, вдивляюся в очі студентів, глузливі, іронічні, зацікавлені, почервонілі від пиятик чи безсоння,